Cea de-a doua planetă era locuită de un înfumurat. — O, iată că a sosit în vizită un admirator, exclamă de departe înfumuratul de îndată ce-l pe micul prinț, și pentru înfumurați ceilalți oameni sunt niște admiratori. — Bună ziua, zise micul prinț. Ai o pălărie cam ciudată. — E pentru a saluta, răspunse înfumuratul. E pentru a saluta atunci când sunt aclamat. Din păcate nu trece nimeni niciodată pe aici. Da? spuse micul prinț care nu pricepea. lovește palmele una de cealaltă, îl sfătui înfumuratul. Micul prinț își lovi palmele una de cealaltă. Înfumuratul salută modest ridicându-și pălăria. Asta e mai nostim decât vizita la rege. Îi spuse în lui micul prinț Și ar început să-și lovească palmele una de cealaltă Înfumuratul a început să salute ridicându-și pălăria După cinci minute de exercițiu Micul prinț s-a plictisit de monotonia jocului Și ca să cadă pălăria, întrebă el Ce trebuie făcut? Dar înfumuratul nu-l auzi Înfumurații nu aud niciodată decât laudele M-admir într-adevăr mult? Îl întrebă el pe micul prinț. Ce înseamnă să admiri? Să admiri înseamnă să recunoști că eu sunt omul cel mai frumos, cel mai bine îmbrăcat, cel mai bogat și cel mai inteligent de pe planetă. Păi tu ești singur pe planetă. Fă-mi plăcerea asta, admiră-mă totuși. Te admir zise micul prinț, dând un pic din numeri, dar acest folosește chestia asta. Și micul prinț o luă din loc. Oamenii mari sunt categoric foarte ciudați, își spuse el pur și simplu în cursul călătoriei.